Hii ni sauti ya Tuna baadhi ya majengo ambayo kwa bahati mbaye amechakaa na ilikuwa hayatumiki wodi ya wazazi ambayo amba Australiailijengwa tangunya na saba ni ya siku nyingi Tuisha pananga siku nyingi tatizo ilikuwa ni upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ukarabati baada ya kumusisha na mkoa mkoa akaona kwamba ni jambo jemo hizi ya halmashauri na wa dawa wakubwa kwa kutumia Australia Fi wao waje na wajeone hali halisi na waje wachangie ili tuweza kuongeza tena wodi nyingine ambayo itakuwa ni wodi maalumu kwa ajili ya wakinama ambao waefanyiwa upasuaji tu ambao sasa ita link pamoja na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 dio ni ili tuweze kuchangia nichukua nafasi pia ya pekee kabisa kushukuru sana uongozi wa manispaa kwa maana mstahiki pamoja na mkurugenzi kumshukuru sana mwenyekiti wa halmashauri ya Uyui pamoja na mkurugenzi kwa maamuzi yao ya kuhakikisha kwamba akina mama hawa ambao ndio wazazi wa watu wote hapa wanatendewa haki na wamekubali kwa moyo kweza kukarabati jengo hili mheshimiwa mkuu wa mkoa ninakuahidi kwamba kazi hii nitaisimamia kwa karibu zaidi kwa kisha kwamba inafanikiwa na akina mama wanapata nafu. Kwa shumwa mkua mkua na Hii ni sauti ya